כי עיקר התעוררות הלב ליראתו ולהבתו יתברך הוא על ידי לימוד המוסר האמיתי של צדיקי אמת. כמובא בכתבי ארי על מאמר חז"ל, בראתי תורת תבלין, כי כוונתם ללימוד המוסר של צדיקי אמת. גם אמר ארי מפורש כי רק המוסר של חז"ל הקדושים ושל כל הצדיקי האמת יכול להרחיק את האדם מדרכו הנבוך והמקולקל ולהכניע את צרור הרע, ולהמשיכו ולקרבו לדרך הישר לדרך התורה. ויען כי נראה בחוש, כי ספרי רבנו מוהרן זצ"ל מסוגלים ביותר לעורר את האדם דירתו איתו בה, ולהמשיכו ולקרבו לדרך היהדות, לדרך התורה, בתמימות ובפשיטות. כידוע כי כל זה להורגים בהם באמת, וידוע כי הליקוטי עצות של האדמו"ר מוהרן זצ"ל, המלוקט על ידי מוהרנת ז"ל, כלול מכל העצות המבוארים בשני חלקי הליקוטי מוהרן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 על כן נעשה ונתחבר הביור לספר הקדוש, ליקוטי עצות הזה, בלשון לעז, כדי שיוכלו ללמוד בו ולהבינו גם אנשים פשוטים, היחוקים מלימודי התורה ומהבנתה, מחמת קוצר ידיעתם. גם הם יוכלו להתעורר על ידי ליקוטי עצות הזה ליראה שם ולקיום התורה אשר זה העיקר. ובאמת, אפילו בני אדם הגדולים מופלגים מאוד מחוכמת התורה. אם יבטלו כבודם המדומה ויעיינו בעין האמת בליקוטי העצות הזה ובביאורו, הגם שהביאור נכתב בלשון לעז לטובת בני אדם הפשוטים, שגם הם ישירו ויחיו נפשם הרעבה והצמאה, ימנוע ממרותיו הטהורות של האדמו"ר מוהרן ז"ל, אבל באמת נמצאים בהביאור העברי של ליקוטי הזה תרופות אמיתיות ונפלאות אפילו עבור חולשת הנפשות של לומדי תורה הגדולים ביותר.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 למה הן הבינו הכל דלת רבנו זל, לעובדה ולמעשה, נזכו להתקרב והשם יתבאך באמת באמונה. בעזרת השם יתבאך יום ג' לסדר ועלתם הדבקים וכולי, שנת תרצ"ב. לכל אנשי שלומנו המקורבים לאדמו"ר מוערם זצ"ל, אתר ואתר, כולם יאחדו על הברכה. בזה באתי לעורר כל אנש אשר במחנכם, ודי אתר ואתר.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 בפרט ההתעוררות וההתחזקות המרומז בספריו הקדושים עבור דרי מטה היינו עבור הקטנים במעלה והגרועים והפחותים לעוררם ולחזקם בבחינת הקיצו ורעננו שוכני עפר אשר זה הייתה עיקר כוונתו הקדושה של האדמו"ר ז"ל בכל השערתו הקדושה כן אמר מאורנצל כמה פעמים ובליקודי ההלכות מבואר בזה הלשון גם כי האדמו"ר ז"ל, לומד בספריו הקדושים במדרי מעלה גם כן, ומראה להם בחוכמתו הקדושה, כי אינם יודעים כלל בידיעתו ידברך, בבחינת מי חמית ומי בהתורה כי מרחמם ינהגיהם, אבל העיקר הוא הלימוד של דרי מטה לעוררם ולחזקם, שלא יאבדו לגמרי חס לשלום, ושגם הם יתקרבו להשם ידברך בכל מה שאפשר. עד כאן לשונו.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 יוצאים מפי איש נאמן רוח. הרב הצדיק רבשים שון ירו יאיר, נכד רבנו זיכרונו לברכה. הילשת ישיבת החכמוני בישיבת רבנו ז"ל באומן, אשר קראו הנדיבי העם במחוקק במשענותם. כי הביאו ברוחם עתרו כי אם יעסקו אנשי לבב, בתורה ותפילה כל היום וכל הלילה, בבית הכנסת של רבנו זיכרונו לברכה באומן, בהתקשרות אל רבנו זיכרונו לברכה. וישתפך נפשם בכל יום אל חיק ציון הקדוש, אז יאירו ויפיצו אור ודעת רבנו ז"ל על כל פני תלם. וכמו שנאמר, מנחליאל במות וכו', ונשקפה על פני הישימון. ותהילה לכל חיי עבודתם עשתה פרי, כי אשימו מדבר לאגם מים וארץ פיה יציאה למוצאי מים וכו', וישגבו אביון וכו', יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה וכו'. כי נתקרבו אנשי פולין לרבנו ז"ל בהתקרבות אמיתי ובדעה צחה, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. גם שימשון הנ"ל זכה לרוח נכון ולתמונה גדולה בהתקרבות לרבנו ז"ל בדרך פשיטות ותמימות עד להפליא. וזיכה את הערבים בדיבוריו הנאמנים המלאים חן אמת ואמונה תורה להבינם, לעובדה ולמעשה דעת רבנו ז"ל ביישוב הדעת בדרך צמצום נפלא באמונת השגחה פרטית ובעניין כל מאורעותיו וטובתו ושלא לסמוך על שום השתדלות של דרך הטבע כי אם להתפלל על כל דבר ולדע שכל ההשתדלות של דרך הטבע היא כי אם לנסות את האדם אם לסמוך על הסיבה הוא יזכה לדע שהכל מהשם ידבח. לכן דעו אנשי שלומנו כי מחויבים אנחנו לבצל דעתנו הקלושה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 וכל אחד נופל בכל פעם לירידות כאלו, אשר כמעט אי אפשר להקימו, כאשר יודע כל אחד בנפשו מה שעובר עליו. לכן ריחם השם על עמו, ורעד בעוניינו, והביט בעמלינו, וחמל על בושתנו העצומה, ונתן כוח ואוז ותעצומות לקדושה, על רב שמשון הנ"ל, אשר לא יאומן כי יסופר, אשר בעוצם חולשתו הגדולה, וכו' וכו', עם כל זה. נח הרוח השם על האיש הנ"ל, ואתרגם את הספר לקוטעי עצות על לשון עברית ה' לעז. בהסבר נפלא כזה, אשר כל מי שרוצה לשמוע דבר אמת, ולהודיע מן דעת רבנו זה ולמעשה, יוכל למצוא במבוקשו מרום דרגין עד סוף דרגין, ובבחינת מן הארץ אשר בלבנון עד האזור ויוצא בקיר. ובכן חיוב ומצווה רבה. לסייע בהדפסת ספרי רבנו דצל בכלל ולהדפסת הספר ליקוטי עצות ענק עם הביור עברית H בפרט ולהשתדל להפיצם בישראל. עדיין יזכה על ידי זה לגאולה שלמה כפי האמור בין ספר הקדוש חיי מוהרן במעלת תורתו, שרבנו הקדוש דצל אמר מפורש שהספרים הקדושים שלו הם התחתת גאולה וגם הם מלאים מוסר ותאורות גדול להשם יתברך.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 בצריכין אנחנו לקיימם בכלל ובפרט, ובפרט מידת השמחה, בפרט להרחיק מעצמו העצבות והמראה שחורה, אשר בזה תלוי עיקר היהדות. בצריכין אנחנו נתחזק בשמחה תמיד, ולהודות ולהלה תמיד לה' יתברך על החסדים והטובות שעשה עימנו, ולהתחזק תמיד בגשמיות עם הפסוק בצער רחבתי, כפי פירושו של האדמור וברוחניות לחזק עצמו תמיד עם התורה עזרמה לאלוקי בעודי. אשר הגמור ז"ל, הזעיר מאוד אלך עם התורה הנ"ל תמיד, בכדי להינצל מעצבות ומקטנות המוח, אשר הוא פגם גדול, אפילו עם מלחמת רוחניות. ועל שני דרכים הנ"ל, היינו בצער הרחבתני, ועזרמה לאלוקי בעודי, יכולים לחיות חיי מנוחה ברוחניות ובגשמיות. וכל חיותי וקיומי הוא רק על ידי שני דרכים הנ"ל.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 מסתמה קיבלת המכתב הנ"ל, אחר שביכותך אלינו המכתב ממוצאי שבת קודש וסדר תולדות. חדשות הן אצלנו, השם ידבך ירחם, וימשיך לנו חסדים ורחמים, כפי הנצרך לנו תמיד. ויזכנו לאמונה אמיתית ולביטחון אמיתי, אשר זה עיקר חסד ורחמים. כי על זה יכולים לחיות חיי מנוחה וחיי שלווה תמיד. כי העשירות וההרחבות של העולם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 כדי שלא יבוא לשום מכשול חס ושלום. גם בלי תירוץ לאמור למל"ד שהוא לומד אצלו, שלא יתנהג עמו בשום כעס ורוגל, ולא יטיל עליו שום מורא בפחד, הן בעת הלימוד והסידור, הן בעת לימוד הברכות וכיוצא, יתנהג עמו בניחותא ולא בכעס ורוגל, כדי שלא יחליש מוחו חס ושלום. בלי תירוץ לקיים הכל כפי כתיבתי במכתב הזה.